بسم الله الرحمن الرحیم المواعظ مواعظ جمع د وعظ دا ویلے کیگی نسیحات نسیحاتو نا ٹھیک شو خواب سلیمان ابن سلیمان ابن عبدالملک عبدال دا دا ابن ملک او دا ولید رورو دا غ ولید نرستو بیاڅو دا بادشاہ سلیمان ابن عبدالملک مدینه ترازه نو ټپوشو کول عادل تھا د دې وازونو د لاندې بدات شو واقعات ذکر کړي 16 گن نه چہ تو نو میرا خلکو ذکر کئ نو اول د اول خلاصه دا دا چې سليمان ابن عبدالملک کلمدینی داخل شونه ته پوس او کول آي دلته څوک دا الله دلته څوک دا چې کشته چا دا الله د پیغمبر ملګرییا منځ دی یا دا الله د پیغمبر ملګری شه یعنی صحابیش ته هلکول او حظو د سلمهاب نهدي نار نووټ شوه ول غشته دوې جواب بولکوو چاغ خوا راه دی چې تهپسو کو دا به حظمه ول دا وجهه چې منګه م بعد ګنو دا سه ووجه شه تا خپل اخرت ران کړې خپل اخرتم बर्बाद کړي او دنیا م آباد کړي دنیا م آباد کړي د خپل اخرتم څه ده बर्बाद نو الفا شوبه ده غن یو دایڅوکم نه خو هي چې د آبادې ندی وی ران ته لال شي آبادې ندی ران ته تلته په آباد کې اوسېږي وا غشل ډاکې تا ته په مدرسې دایڅوکم نه راکړي مرګ له منګ نه خو خو زګه چې خپل اخرت خراب کړي دي نو داس دنیا قانون دې چې ټول برابر دي نه ویره نه تا مودي ورانه وېدل کړته څوک نه چې په بحث کې نو رزکا و الله کا ورتګب څنګه دی تر څو لا یو الله تا ورتګ وتاه اګو له نو غنه کو کر په شیبه الله ته ځي د نیک سړی لکه یو مسافر سره چې واپس خپل کور ته راشي خپل بچو ترشه خوشاله کوي دا ورانګي چې نبي صلی الله تعالی او نو دا ډېر خوشاله وي او ولر چې ګلان غهر دي ولې د دې مثال په تخته دي ګلان می چې توګه ولونی سره بیرته راولي غصه نشرمې ده لې نو سلام پګړاش اول اول کاش چه من ده فی جاندونی ده چه ده اللہ صلحه من ده پر اکسی ده ماتونه ده او اعمال تا شروک شر ایسی حضور طول ایل خطل اعمالو نده ده اللہ پا کتابانی پیشکا نو پتا بتاوله دی اول طول پا کم زی کبسی دادی امیزو قران خوغات قران نو ده قول تقبل عمل که تشتا چه این الابراره لفی نعیم و این الپجاره لفی جهیم نو الله تر چه د بندگان و ده پارسدی اغا بتاتا ملاوشی تک شلا نو سلیمان ارتویل چه ده الله رحمت بچرتی اغا القریب من المحسنین نیکنو خلکو ته ده الله رحمت نزدیده اللہ رینده د ولدا الله تا خو خلق چوک دي اول اول المروته اولو مروته خواندان د عزت او خواندان دا خو اخلاق ولا تلشله دته لیکي چې شه چ دا وی بل بل څه موعظه او عزنه تهتونا لمما دخل سليمان ابن عبد الملك المدينه هر کلاچ داخل شو را غی سلیمان ابن عبدالملک مدینۃ اس الا تپو شو کو حل بالمدینۃ والایشتری پ مدینۃ کے احد سوق صڑائی ادر کاچ مندلی وی احدم من اصحاب رسول اللہ سوق ملگری در ترا د نویل سلام دملگرونا نویل سلام دملگرونا ہا. دا چې د عالم دا صحابینو ولفدا ته تا تابع او ولاته تابع تابع چاته لیکي ښار یار صحاب دا ایوه دابس خر صلى الله عليه وسلم جواب اور ول فلما دخل نور كلا چه غرا غساله ذات التبوسكو فقال ورتهویللي یا به حظې ملی به حظ ما ماللهنا چې دي منږ ل را نکر ویل ماته نک چې منه مکبد ګو ن ما ته چېمونږ مو ب ګونویلته چر شوي دا ولې فقالغ ورته ویللی نه کوم ځکه چې تاسو خراب کلی خراب کلي دي یا خرب تمم بیا به دغه شي خرابتونم خراب کلي دي تاسو ويران كله ده تاسو آخرتكم خفل اخيرت اغام برباد كله ده خفل اخيرت هم سلي برباد كله ده وعمرتم دنياكم اخفل دنيام ابا ده دا ده تعمير دا ده عمارت عمارت وله ده تعمير شه فاكره توم متاسوبة ده گري انت انتقلو منتقل شه من عمران الى خراب ادې نه ورانې تهڅوک دا واړي دزهکه من مګبد په دی ناستو چې به زه من سره زما اول زه بیابل څوک داسېنی دا او چې دا د مخوا شومنې او سی د مګ نه کوی وتو خوېږون دا ډاکټر لار چې پریو ډاکټر ل چېرته زه د دی نام م نه شم والی ځکه زمونږ په کو نه د جګې کې منږ د خییت کله دی سی چې ی نوی تیار کړی رسول کړی نو چې هغه نو تیار شيبې په دې کې دا یو منتم نفرې پس دا و چې زر ته زر چې سبا زموږ نه چنل ولا لا چې په کلا دلته پابات کړی کناسي نو دته بیرته میران له نزي نو موږ مر غلیبد ګرو زه که چې مونږ اخرت خپل نه جوړ کله ته څو تبلیغین او خلاف جوړه فقال لهن ظهرته وال وكيف القدوم على الله ورڅنګ ورته الله ته ورته څنګه قال عمل مسنو نوغور ته ویل هررچ نه کو کار دی نو فکه غی بندا به پشان داغه مسا پر سړيب سړی به یق معالاللي چې راې خپل ته ته بچوته نوونه خوشحالهديې چې کورته عمل موسی ر چې بد کاره دی ګونګازې نو فکه آبې خې نو دا به پشان غلامو یقددومو حالله مولاو چره وستلی شي او قل مالکتا فباکا سلیمانو سلیمان وجلو وقالا بیویعی علی تاشیری کاش ما تدا معلومات ای مالانا چی سلی زمنگ پاراین داللہ حدا الله سرا خالا غورتو الارضا ملکا تشکخ پر عملون دی علی کتاب اللہ حدا اللہ پا کتاب بانے تک ارز عاملہ کا پیش کہ خپل عاملون دی کتاب الله دا الله په کتاب باندې فقال <سؤال> اول فی ای مکان اجده ولپکم زکه بزدا بیا میزم اول فی قوله ان الابرار لفی نعیم بشکن کان بدا پنامتونو په جنتونو کی نوس گورچوک خپل عاملته د الله دی آیات پیش کونکو ن کې خدا ق بې جزای ووه ان الفجاره بشهبد کاره خلک لپېژاخیم د به او د لمبو پور کې قاله سلیمانو سلیمان ویلفه نه رحمت الله چر پر د الله رحمت قاللهوفردون مینې زیدون نکانو ته حاله ویل ف بعض الله مو اکروو ویلکم بندگان دا اللہ چیزی غدر قدر مندی زد مندی اللہ تغویل اولو المروع خواندان دا مروعیت خواندان دا اخلاقو او دا خیف سعاداتو خواب دا دیبل واقعی خلاصتا دادا دام دنس حقی واقعی یو باندچہ سلیمان ابن عبد الملک سراغے دقا سلیمان ابن عبد الملک سراغے اقتدام اخیچو واقعی ورتوی و الباچه زوی تص خبری بکوما خو برداشی که اهو ورتوی خوا ویالو ددی خبرونا پس بده دی نتیجا آغای چی تبی خوخیا سلیمان ورتوی ووائی بانده چیا اهو ورتوی ویال زبا زخ پل جبا پا آغا خبرو بان خلاسوم آغا خبر کومه چې پا کمو بان نور هغه اغا گونگی نور جوی په خبره نه کوي زي ولكم چې دا الله حق ادا شي چې حق درته بیان کوم خو ولخبر دا سدا چې ته د خلکو راګر کلی دا چې خلک درته ش... تاوشوي دي چې د خپل ځان د پاره ته بد اختیار کلی, بد کلی. او بده کلی کړي او دا دنیاي چې دا هغه خپل دین په مقابل کې اخرت د خپل دینه خرج کړه خلک استه دنیاي په خرج خو شاله ده الله په ناراضه کولو باندې څکې داخلي دا ورانګه چې داس دا په بار کېږي خا ستنه ده الله په بار کېږي خود الله لن په بار کې نیويږي د الله لن استه په په دې د مخلوق ریدو د الله رې نشتا ریدو ستاده پر د آخرت څه دی یو جنگ دی د تر پر آخرت څه دی جنگ دی او ده او د دنیا لپاره و شوه د سلامتی ده یالو چې د نوکرانچا کاران په ځماران د دن په دنیا کې تای خوتوې بس دا خلک را سيګري زم ما سبز ما د څوک څنګه شي په د دنیا ته خلل استرواته د رسول خدا خیرت دی په دې باندې خار کیږي د وینه قدرت چې چل نه قدرت ګناونه به د خلک ډک په انو له ته موتمین کیږي په هغه څه باندې په کوم باندې چې تعالی خليفه کوي ته چې زبدي دنیا کې بادشاہي مڼه پانا او اصل دې پرواه چې جامو د الله د امره خاو ول ستنه وړه او ته تپوش کیږي چې کوم جرمونه کوم گناهونه د خلک ولته مشرکانو خا نو څه چې د دې دنیا ما آبادوا په مخابله د څه کې خپل اخرت په وړاندې او د خلک خا مخا چې دلته په لساتی نه چون اسورتي غټه وبم پې کې کنا خا دا اللہ پا دا دا غٹ، دا و د لاپ ننسبانې د ټولونا د غټ ګا به اوناکاره خبره چ ده چې چوک خپل اخرت د پرې سړي په دنیاونیابانې خاار ته دروغ د خان د پاارهوي ته دروغ د ملک د پاارهوي دروغ د نیک د پارهوي غلا د نیک د پااره کوې بس خپل اخیرت په چکر دی ته بل سری په زونیابانې بل سی چې دی د خوشحاله ول د پار چوک خپل اخیره په کې نو دا ډېرنا کاره کوي او سلیمان مرتو ول ول چه انت انت ول او تا چه چه ول ول بیرکل داغتی خبره دا ول فقط سلل تلیسان کتاخ پل دا جبه چه دا دا جبه دیر استالی دا دو داغه پشانی چه که طوری شان چلی. دا جبه درستنی دا و شروع ده او اوطا و ویده استا چی در د در. طوری فشانی چلی. اگه ولو ستا دا پارا ده خوست. ستا دا پیدی دا پارا ده ستا دا نقصان دا پارا. نه نا دا خلاص شوٹک شولا. دا عرابی نصیحت چه دا؟ با چه دا. دا و جا عرابی نورا غیوبان بچه لا سلیمان ابن از دن مالک سلیمان ابن از د هذا انده قرارهغ مخې چېته معقع تر فقالهر <سؤال> مومنېمومنې ده انو کللی مو ک کلامین ب شکه خبره کوم سا <سؤال> س ته خبرې فخته میلوو برده شکه تحملڅکر برده نه واه او پس بې شکه د نروس توین قبل ته وککر تا ق ل <سؤال> نومات <سؤال> اغه به چې چته کوخه کو بده خبر د عمل کو وسته دې پېږی او قال هو امر المؤمن ان يكلمك بكلام बेशक زسته خبر کوم پاو خبربان خبر سب او او خبر کول سوال ما که څنګه موږ به بل ده قال سليمان سليمان ورته الہات راوله و عربي فقال عربي ان يوت لكل ثانيه بشكل ذكولون جبه ما طغبان خرسوان يا خاطر ها خرس خر خرسدار شو غوم غومشي دغه نجبي علي انو اچني دغه غومشي جبي د خراسایو خروشونه د پماره د ګومیو دل الفن د دې ځل د الفنه جامانه خ الالف لكن جوا تعبيه د پاره د ادا کول نه حق الله اذا الله انه بشك قد افتنا فكا خيره جر كل جن د سلو قد اساء الاختيار بشك هو بد اختیار کله د برخه کل د لن په سند خپل ځان د پاره وقعوا دنيا کا او خاطر ستا دنیاوی دین هم د خپل دین په بدلکه ورضا کا ستا خوشحالي به سخت په چبان دي په ناپرمانه د رب خپل باندې واخاتو کتل الله اشتا مبارک ده الله نې دي کی ولم يخاف الله او نې دي ال نو خا او ادلنا استاپ خوا ستارېږي د لباره خو الله ن ستا په باره کېږ پهغ هر لل آخرت نو دا جند د پاره نقصان چا د آخرت نقصسان د یا وسلمون ووسلیمون ل دنیا او س حده د دنیا خللا ته هم معړه م خللفه الله غته م مې د پهغ چابانېته باندې مخ علیه چااءالله تهپه باندې خلی په جوړ کلی نه نه پس بېشه کل ی بعض بل اماه مپ ب پروا کې که دامانت نه ته خوستا سامانت دی چا انته مصولو نو ته به تفوس به نه کېږي هم ما دا به سر ترمون چې د داګونه کوې جرمونه کوي فلاسح دنیا هم ب فتصادي آخره کا نو مخصته کو دنیا او ف راانه ولو پهران نهلو د خپل اخره ته پوران اولو د اخیره ته خپل پهین نه منناې پس ب شکه د خلکو نوغت اوندله پنی دله د خلکو د ټولو نوغت او بند پ دله او دلت پنیبانې د بندګاره چ دی من هغه چوک به آخره ته و چې خرج ک خپله خیریتبي دنیا غیرې د بل د خوشحاله لو د بل د دنیا دپاره د بل د را ځي کوله دپاره دا ډېرنا کاره کار فقال ل سلیمان نو ته د خان په واازه کې ګډې دغه په دغه کې ګډېکه د خدای بیا خوب باسه نو بل خوشحالهکې الله نه رازه کې پمانې او تل تاان تهیل تاغې معطغه چې یا را فقط سلطسانانه کا تاراوگ ده کل داخ پل جبا تک شلا یاد دی پسیلکه چه از سی پراشن و سلل تا سی پا یعنی تا توری لکاتهی نرئیس تلی و هو سی پو کودا جبت تا توری تا چلی قال اجل صبر وقع انتظار و کامل المومینین اللہ کده استاد پر استاد پیلی د پر اللہ علیک استاد نقصان د پر ندا Thank <laughs> you.